25. Я повернувся на Вепінггай. Дощ лив уже суцільною стіною водоспадом, стікаючи з дахів на тротуар. До моєї кімнати потрібно було йти добрі півгодини. Я б за любки заплатив подвійну таксу за кеб. Але о дев'ятій вечора кеби на Вепінггай зустрічаються не частіше за чесних копів. Тож довелося застебнути гудзики до підборіддя і рушати в бік Редкліф Гайвей. Не знав, що й думати про розмову з Гарпсвортом. Усе своє життя я почувався чужим, бо мати моя померла, а батько відіслав мене до школи-інтернату. Я ніколи не розумів, що змушує сильних пригнічувати слабких і чому більшості так потрібно переслідувати тих, хто від них відрізняється. Можливо, так легше звинувачувати когось іншого, інакшого у всьому лайні у твоєму житті когось, хто не зможе відповісти і вказати на очевидне. Твою проблему переважно створюють точнісінько такі люди, як ти, а не ті, що відрізняються від тебе. Можливо, тому я й був завжди на стороні невдах. Хтось назвав би це бунтарством, я ж вважав за порядність. Тому мені й було так огидно, що Гармсворт хотів скористатися мною для розповсюдження напівправди і перекручених фактів. Водночас у глибині душі мені лестило, що журналіст вважав мене вартим уваги, а від думки про те, що я побачу своє ім'я в газетах, спина сиротами вкривалась. Тепер я цим не пишаюся, але, як уже сказав, я був дуже молодий і дурний. Я дійшов додому, прокручуючи розмову в голові. Витраши з обличчя краплі дощу, поліз до кишені за ключем. За спиною пролунав голос. Я обернувся і у світлі ліхтаря побачив худорляву постать. Голос був знайомий, і коли чоловік перетнув дорогу, я упізнав його профіль чи то радше ніс. «Арчібальди Фінлі, я думав, ви втішатимете свого приятеля Тома Драмонда після такої втрати, і не кажіть, що випадково проходили повз мій будинок». Фінлі розреготався, але дуже скоро закашлявся. «Ні, констеблю, мене попросили прийти сюди, щоб запросити вас на зустріч із джентльменами, які залюбки провели б час у вашій компанії. Сьогодні ввечері я дуже популярний», – завважив я, – «хоча за такої погоди у мене більше немає бажання вештатись вулицями». З кінчика довгого носа Фінлі зірвалася крапля дощу. «Повірте мені», – сказав він, – «ця зустріч того варта». Ну, якщо так, хіба можна відмовити? Ми взяли курс на північ, і будь-хто, не тільки геній, здогадався б, куди саме ми прямуємо, хоча для мене лишалось загадкою, з ким ми збираємось зустрітись і навіщо. 20 хвилин по тому ми вже крокували Бентам-Грін-Роуд в напрямку паба «Скривавлене серце». Мідолашний олень на вивісці над дверима мав іще пригніченіший вигляд, ніж зазвичай, і, зважаючи на погоду, я його не звинувачую. Фінлі штовхнув двері, і ті зі скрипом розчахнулися, пропускаючи нас усередину. Народу в скривавленому серці було більше, ніж у голові турка. Лишилися тільки стоячі місця, і сама атмосфера нагадувала вокзал на Ліверпуль-стрит у годину пік. Біля бару зібралася зграйка чоловіків. Їхні обличчя губилися в сигаретному димі. «Оце так вечірка», – завважив я. «Що святкуєте?» Фінлі гмикнув. «Це не святкування, а поминки. Готуємось до чергової поразки Айронс». «Можна подумати, що вони до цього звикли», – сказав я. «Доки сонце сходить на сході, Вестгем Юнайтед ще до Різдва матиме над чим журитися. З ким же я мушу тут зустрітися?» Не тут, містера Віндеме, похитав головою Фінлі. Ви людина поважна, тож зустріч відбудеться в задній кімнаті, лише за запрошенням. Я пішов за ним, проштовхуючись крізь суцільну масу тіл до дверей у дальньому кінці кімнати. Поряд із дверима на стільці, який під ним скидався на дитячий, сидів чоловік з обличчям кольору брукви і тілом завбільшки з кавалерійського коня. Він підвівся, кивнув Фінлі і повернувся постукати. При цьому так стискав долоною дверну ручку, наче тримав м'яч для гольфу. Задня кімната скривавленого серця могла означати лише одне. Джентльмени, які хотіли зі мною познайомитись, не хто інший як спілери, йоркширські брати Грім. Кімната була більшою, ніж я очікував, навіть більшою за весь паб. А от людей тут було набагато менше. Кілька чоловіків, докерів, якщо судити за їхнім зростом та запахом, сиділи навколо найближчого столу і грали в карти при світлі ліхтаря. Фінлі не звернув на них уваги і пройшов далі повз порожній більярдний стіл і шинквас, який полірував знуджений бармен, до кабінки в кутку, освітленої товстенькою свічкою. Сідайте констеблю. нервово розсміявся Фінлі, вказуючи на ослін, оббитий коричневою шкірою з одного боку столу. «Влаштовуйтесь, як удома. Хлопці незабаром з'являться». І пішов. «Фінлі», – гукнув я, коли він відійшов на кілька кроків. Він зупинився й озирнувся. «Так? Це ж паб? Саме так і що? А не принесете мені випити? Це допоможе влаштуватися зручніше». Він похитав головою, ніби жаліючи мене. «Пива?» А може, чогось особливого? Мене ж запросили, врешті-решт, чому б не випити віски? Віски, пирснув Фінлі. Та ви ж ще з коротких штанців не виросли. Десь позаду мене прогримів голос Принеси людині віскі. Фінлі одразу ж став схожим на собаку слухняного й наляканого. Пляшку. Уже біжу, містере Спілера, відповів Фінлі й почимчикував до барної стійки. Я обернувся і побачив образ чоловіка, не впізнати якого було важко. Мартіна Спіллера. Він вийшов на світло під акомпанемент важких рішучих кроків. Раніше ми не зустрічалися, тобто нас не представляли один одному, але я знав, хто він. Усі у Вайтчепелі знали, хто він. На ньому були коричневі штани, шлейки і біла сорочка без коміра. Рукави, закочені до ліктя, відкривають великі як кости руки. Рухався він із вражаючою для такої кремезної людини легкістю, що дозволяло припустити, що такими розмірами він завдячує м'язам, а не жиру. «Дуже люб'язно, що ви до нас завітали, констеблю Віндгеме», промовив він, опускаючись на банкетку навпроти, особливо за такої негоди. На обличчі його затанцювало світло від свічки, вогник відбився у суворих темних очах. На коротке волосся і грубі риси лиця лягли тіні. «Можна називати вас Семом?» Я відчув на губах солоний присмак. «Будьте такі ласкаві». На більярдний стіл раптом висипали кулі і покотилися по сукну. Я обернувся і побачив іншу постать. Чоловік із поголеною головою, ще кремезніший, ніж той, що стояв переді мною, схилився над столом і приготувався ударити по кулі. «Не звертайте уваги на візли», – порадив Мартін. «Він полюбляє розпочати вечір з раунду більярду, а то й двох. Бог свідок, практика йому потрібна». І Спілер так посміхнувся, що як у його наміри входило заспокоїти мене, то він і близько не влучив. Від бару повернувся Фінлі з пляшкою і двома склянками і поставив їх на стіл. Нахилився витягти корок. «Облиш», – кинув Спілер. Не промовивши жодного слова, Фінлі відступив у тінь. Спілер, не спускаючи з мене очей, підняв пляшку і налив дві великі порції бурштинової рідини. Навколо нас розлився запах нафти. Одну склянку він підштовхнув до мене, іншу підняв сам. «Будьмо», – сказав він і зробив добрячий ковток. «Я вчинив так само». Віскі обпалило мою горлянку і осіло в шлунку. За більярдним столом кий ударив по кулі, покотився ще з півдюжини куль. — Ви граєте? — поцікавився Спілер. — О, більярди я маю на увазі. — Боюся, ні. — була моя відповідь. Ніколи не мав такої нагоди. — Варто спробувати. Це спорт для джентльменів. і з того, що я чув, вас також можна вважати трохи джентльменом, геш? — Я б цього не сказав. Спілер поставив склянку на стіл. Годі хлопче, син шкільного вчителя, племінник судді, навчався в якомусь шикарному місці за кордоном, і, звісно, головний аргумент – ваші руки. Ніхті чисті й підстрижені. Таких у докерів не буває, геш синку. Я був вражений не стільки дедукцією щодо моїх рук, скільки тим фактом, що домашнє завдання він виконав, бо явно отримав доступ до моєї особистої справи на Лемонстрит. Я підняв на його честь склянку і ковтнув віскі. «Цікаво, як такий файний молодий джентльмен, як-от ви, докотився до копа в лондонському істенді?» «Це довга і трагічна історія», – відповів я. «Власне, не така вже й довга, але не вдаватимуся в подробиці. Скажу просто, що мої перспективи були обмежені хронічною нестачею фінансів». Спіллер кивнув. Ага, таке я вже бачив. Шановна родина, усі такі розумні, але без штанів. Чому ж тоді не армія, не церква, чи не так учиняють такі, як ви, коли мають хронічну нестачу фінансів? Про армію я думав, сказав я. Іди служити і побачиш світ. От тільки місця, куди посилають вояків, не зовсім ті, що я волів би побачити. Якби армія захопила Венецію чи Флоренцію, то була б інша річ. «Що ж до священників, то для християнства настали б сумні часи, якби всемогутній вирішив призвати мене пасти його стаду». Спілер розреготався, тоді одним ковтком допив віскі, потягнувся за пляшкою і ще раз наповнив склянку. «Не сумніваюся, що вам цікаво, навіщо ми вас сюди покликали?» «Можна і так сказати». «Ну то допивайте і перейдемо до справи». Я так і зробив і проковтнув свою порцію. «Візлі!» – гукнув Спілер. Чоловік гора за більярдним столом ударив києм, тоді розпрямився і обернувся до нас. «Чи не будеш такий люб'язний приєднатися до нас?» – промовив Мартін. «І принесіть нам ще одну склянку!» – перевів він свій погляд на бар. Візлі Спілер притулив кий до стіни, підійшов і сів поруч із братом, а бармен приніс чисту склянку і поставив на стіл перед ним. Мартін налив братові, плеснув мені і представив нас один одному. «Візлі, це констебль Сем Віндгем з відділку на Лемонстрит. Семе, це мій брат Візлі». Родинна схожість простежувалась у холодному погляді та квадратних щелепах. «Тут Візлі отримав певну інформацію, яка могла б вас зацікавити», – продовжив Мартін. «Саме так», – погодився його брат. «Ми так розуміємо, що ви шукаєте жида на ім'я Фогель», – вів далі Мартін. Я ковтнув віскі. «Новини швидко поширюються». Мартін розіграв розчарування. «Ну ж, бо, констеблю, не дивіться так похмуро. Усім нам відомо, що дехто з ваших колег не проти поплескати язиком. І не забувайте, що ми намагаємось вам допомогти. Продовжуйте». Так сталося, що один із приятелів візлі запевняє, ніби він знає місце знаходження Фогеля. «Де це?» Мартін помовчав. «Гадаю, немає потреби нагадувати, що означатиме, коли саме ви приведете вбивцю Бесі Драмунд. Не сумніваюся, що газети матимуть нагоду відсвяткувати цю подію. Так і бачу заголовки «Герой-поліціянт схопив убивцю зі стенду». «Ой, станете знаменитим!» «І що ви хочете натомість?» «Небагато», – невинно усміхнувся Мартін. «Просимо згодом зробити схожу люб'язність і нам. Можливо, переказати розмову, яку почуєте там чи сям? Хочете, щоб я постачав вам інформацію? Якщо зможете час від часу, а ми робитимемо це для вас». Можливо, виною тому алкоголь, та попри всі мої найкращі переконання, я відчув спокусу погодитись на його слова. Мені пропонували шанс упіймати вбивцю Бесі чи принаймні нашого головного підозрюваного в її вбивстві. І з погляду такої можливості всі сумніви щодо потенційної вини Фогеля випаровувалися, як останні краплі віскі з моєї склянки. Натомість вони просили лише час від часу переказувати деякі розмови, але я все одно тримався насторожі. Навіщо вам розповідати мені про це? Годі, констеблю, вбито невинну жінку. Обов'язком кожного англійського патріота є допомогти поліції притягти вбивцю до відповідальності. Я мав на увазі, чому саме я. Ви, джентльмени, явно вже маєте друзів у поліції. Чому не передати інформацію одному з них? Брати перезернулися. «Розумієте, Семе», – сказав Мартін, – «у нашій грі забагато друзів не буває. Нам сказали, що ви працюєте над цією справою, і ми подумали, що ви будете вдячні за підказку». «Вона може принести вам підвищення», – додав Візри. Спокуса була дуже великою. Я замислився. решт Фогеля подарує мені союзника в скотланд ярді в особі Гуча, і зайвим це не буде». Врешті-решт, саме він наполягає на тому, щоби якомога швидше відшукати Фогеля. І якщо преса готова надрукувати історію про англійку, убиту іноземцем-євреєм, історію, яка без сумнівів призведе до сплеску ворожості не лише до злочинця, а й до всіх євреїв і стенду, то наші шанси зупинити ці настрої, а може й попередити криваву розправу, значно зростуть, якщо ми зможемо заявити, що головного підозрюваного вже заарештовано. Кажуть, що добрими намірами вимощена дорога до пекла. Тож я знайшов виправдання своєму пакту зі спілерами. Заарештувавши Фогеля, ми зможемо запобігти кровопролиттю. А якщо він невинний, то зможе це довести, і ми шукатимемо справжнього вбивцю. Кажіть, вирішив я. Спілер криво посміхнувся, вишкіривши на диво білі зуби. Підняв свою склянку і махнув нею в бік брата. Нехай, пояснює Візлі, але я спочатку тост за наше розуміння. Брати цокнулися і піднесли свої склянки до мене. Я підняв свою і цокнувся з ними. Зробив ковток. Хотілося б мені сказати, що віскі мало смак попелу, але то було б неправдою. Смак у нього був таким же гарним і багатим, як і раніше».